Amiguiños, amiguiñas, aquí estou De novo, con todos E con todas, nun novo quilómetros de Balde Como xa non xoe ser tan habitual Dende o Paseado Burgo Con a mascariña posta Así que xa sabedes que o son Seguro que non ha de ser O que debería, pero estas son as circunstancias Que nos toca vivir últimamente A verdade Oxe non teño nada así Específico de que falarvos Non sei Levo unha tempada que nun, non se me ocurren así Bueno, sí que se me ocurren, pero Como que non me prestan Así que o que vou facer É unha especie de miscelánea Desas que de cando en vez a Asiente bota por riba E vou vos comentar Cousiñas pequenas que me teñen pasado estes días A par, ademais Vai ser un episodio así como de seguido Co kilómetros gratis Empezarei con estas pequenas cousas E segundo, non sei, cando leve 10 minutos ou 12 ou 13, porque sempre acabo cortando algunha cousiña Seguirei no quilómetros gratis eh, ali onde areixe E para empezar, que estive no dentista hai pouco tempo Tiveronme que quitar dúas, eh, dúas raíces realmente De dúas molas que xa había un tempo que me caeran E que por non ir nese momento, pois quedaron aí, quedaron aí E de repente, un día, chegou unha dor de molas Estaba claro, non podía esperar máis E tiña que ir sacarlas, pero antes de chamar o dentista Porque nestas circunstancias, xa sabemos todos e todas, que os dentistas non fan nada Primeiro, ten que cesar a dor Normalmente, que cese a dor, supón Que cese a infección que poida haber e que cese a que está a causar esa dor Así que, o que tiña que facer antes de nada era tomar uns antibióticos, como todos e todas tamén sabedes. Os antibióticos non é unha cousa que nos podamos autorrecetar. E ademais, non me autorreceto nada, realmente. Bueno, simplemente cando teño algún tipo de dor tomo paracetamol, pero é o único que me atrevo a tomar sin receta, porque xa son moitas as cousas que tomo e nunca se sabe os eh, os efectos secundarios que pode ter tomar algo que non deba bueno, non sei porqué igual bueno, é porque vou moi deprisa pero encima, claro, a mascarilla noto que teño que, que me costa respirar máis do habitual espero que os aíbades disculpar bueno, sigo o caso é que, o que non me apetecía para nada porque o primero, bueno, chamo dentista que me receto antibióticos é listo Parecía me dizer, joder, pagar 60 euros o que fose Por simplemente que me fagan unha receta, pois pues, como que non me prestaba Así que dice, mira, vou chamar a miña doutora de cabeceira Que me recete ese antibióticos O que pase que, bueno, non sei como serán nas vosas comunidades Pero aquí é un Cristo Penso que máis doado ter unha audiencia con Co presidente da xunta que co médico de cabeceira en persoa Esa serán, por suposto, non? Obviamente, é normal que se guarden todas as medidas de precaución que se podan. O caso é que normalmente eu pido cita a través de internet do, do servicio da sede electrónica dos ERGAS, sin problema, pero nestes momentos o único que podes facer é pedir cita telefónica. Eu pedina, creo que era un sábado, e non había cita libre ata os xoves. Pareciame que, en fin, deberían darme cita bastante antes. E, como había a solución de chamar directamente ao centro de saúde por teléfono, decía, se o consigo ben, se non, pois xa, finalmente o que farei será chamar ao dentista, que dentista seguro que me atende no momento. O caso é que estive intentando chamar o lunes a mañán constantemente, e nada, imposible, non, non directamente non, non collen o teléfono. Así que, pois, bueno, coa droume, íbase a chamar ao dentista e dice, mira, vou a chegar pola centro de saúde, así en persoa, Po tali eh, deixáronme pasaron di mira é eh, que veño a pedir cita porque por teléfono non colledes Po decir eso pois non me pusieron ningún tipo de trancos simplemente que bueno empezaron a dudar de si a cita terían que darme coa miña o sea, coa miña médica en plan urxencia ou coa odontóloga porque eu non sabía que é odontóloga pola seguridade social. Empezaron un xeito doutro do bueno, A marearme, que xa unha planta, que xa outra Que se chama aquí, que se chama Moi amables, eh? E despois de moitas voltas Resulta que ao final quedei cunha cita Para o día seguinte, para o martes a mañans Coa odontóloga Pero, sen ter falado Se que era conmigo Simplemente por, un pouco por a descripción de, Do que pasara Recetoume xa A miña doutora Uns antibióticos Se non me, nada, esperas unha hora, eh, xa na farmacia, xa estes coa tarxeta. Non foi só eso, senón que ao rato chamoume a propia médica de ou o sea, xa que, dende ese punto de vista, todo perfecto, non, non se pode ser máis tal. Bueno, e se de saber, pois nada, tomei os antibióticos e a semana seguinte quitaronme as dúas raíces, a odontóloga, quitaronme as dúas raíces pola Seguridade Social, co coal... Eu pensaba, pois eso, que me iban costar uns cartos solucionar o problema, e ao final solucionei-no. Pois non sabía eu que tiña dereito estas cousas, e sí que temos dereito. Para o que son extraccións sí que temos a Seguridade Social. Esa foi unha das cousas que me ti wasi esta tempada, tamén unha das razóns polas que non gravei a semana pasada. E, probablemente a outra foi que estivemos a formular de forma telemática, por suposto, un novo proxecto, un novo proxecto de PD para a convocatoria da Xunta de, de Educación para a Ciudadanía Global, que remataba este ben respasado o brazo para presentar solicitudes. Son cousas que normalmente as facemos entre todos e todas ali en Arquitecturas en Fronteiras, o que formular, os que somos os técnicos, digamos, profesionais da entidade co xunto co voluntariado do grupo de educación, E así foi máis ou menos, so que estas circunstancias, pois a cousa foi, claro, con, ao non podernos ver de forma presencial, non foi tan xeito xeño, digamos, como, como en outras ocasións. tamén coincidiu que a convocatoria saiu tardísimo, tardísimo, tardísimo para o que soe ser, por culpa do Covid, como podedes imaginar, E, eh, mm, bueno, unha compañera miña, pois, estaba xa de vacacións E eh, tocoume a min, dalgun xeito Facer fa alguna cousa a que non estou acostumado Todo esto mezclado, color de moas e eh, eh, todo isto Pois, o final fixo, que ata o venres Non vou decir que a última hora, porque non foi tal, non foi a última hora Pero vamos, si sí que estiven un pouquiño máis liado do que xoe é habitual. Pero por outro lado, tamén moi contento, moi ledo, porque que queredes que vos digo? Cando repaso toda a documentación que hai que entregar para unha convocatoria destas, a complexidade que ten, non só so a hora de cubrila, porque hai moitos, o xa, sea, tes que guardar unha coherencia total e absoluta a hora de, de presentala, senón pola calidade da, do proxecto que estamos a presentar. Realmente que é un proxecto do, do que estou orgulloso de, de participar nel, ainda que despois pois polo que sexa, pois porque as cousas están moi reñidas entre todas as ONGs e os presupostos que hai para este tipo de cousas se xan pequenos pois igual ao final non, non obtemos subvención e o que tenemos que facer é apañarnos de outro xeito para poder facer as cousas que pretendemos, ainda que obviamente non, non van poder ser exactamente como as pensamos e, e, da medo porque Está involucrada moita xente, xente de universidade, xente de centros de secundaria que confían en ti Cos que levamos xa traballando anos, que este encima é un proxecto en fases Esta sería a segunda fase Entón, pois, temos eso, certas responsabilidades, Saben, todo mundo sabe que estamos un pouco a expensas do que pode ocurrir, Descartemos ou non financiación, pero claro, tamén é unha magua estar traballando con un grupo de rapaces e de rapazas É de ir xa los colgados, en fin Que cando unha vez que entregas aínda que estás moi orgulloso do traballo realizado Sempre está aí A espada de Sade de Damocles Que supón o estar pendente dunha subvención eh, E nada Con pouco de nervio agora mesmo aínda que eu que sei En certo modo tamén bastante confiado Porque desde 2013 Que nos estamos presentando estas convocatorias Sou un ano, non, ao final non conseguimos a subvención e ademais ese ano foi quedamos, por así decir, foi o primeiro proxecto sen subvención, porque o que se fai é valorar, por un lado, a entidade ou o consorcio de entidades, no caso de que se presenten en asociación para un mesmo proxecto, xunto co unha propia valoración do proxecto, a suma un desos de dos baremos, pois da unha serie de puntos e a partir dai O que máis puntos ten, ou ten financiación, e así, ata, digamos, aca, a acabar os cartos. Realmente, en Arquitecturas e Fronteiras, xa digo, non nos podemos queixar, porque incluso en outro tipo de convocatorias, por exemplo, neste tempo tamén, xa digo a resolución doutro tipo de proxeto, unha cousa moitísimo, máis pequena, pero bueno, que incluso non se presentan só ONG, senón calqueira tipo de asociación, e resulta pois que quedamos o segundo proxeto mellor valorado, para que vos pagades unha idea. Aí pouco tamén saíron as, a resolución das convocatorias de proxectos de, de cooperación no exterior e Arquitecturas en Fronteiras que presentaba dous proxectos, sacou os dous proxectos, ademais foron o mellor e o segundo mellor valorados. Quero decir que mm, non é por presumir, pero é que realmente o equipo de persoas que hai agora mesmo ali en ASF, tanto de personal voluntario como persoal contratado, pois que os resultados aí están, eu que sei. Que bueno, que confío. E no me, bueno, ao final non sei ni canto tempo levo. Un, un montón de tempo, veña. Vou no deixar por aquí, e continuo de seguido co quilómetros gratis. Parte que xa é noite, sabedes, non? Dixen, hoxe é domingo, domingo 9 de agosto, e, en vez de camiñar a mañan, bueno, esto xa algo falo, Mm, agora mesmo a continuación, no quilómetros altos. Veña meus. Chao, chao.